то першу Марію прозвали Чорною. Вона справді була чорнява і скидалася на циганку. Марія Чорна перебралася до Києва з Пітержищева. Чоловік її, Іван, працював шофером, возив відповідального працівника сільського господарства. Мабуть, тому на всіх сусідів дивився зверхньо, Ні з ким не вітався. Жили вони досить заможно, щонеділі до них приїздили гості з села. Марія Чорна з Іваном займали дві кімнати з вікнами у двір, але із західної частини, біля воріт у двір, тому Іван часто залишав на ніч службову побєду в себе під вікнами. На кухні Марія Чорна майже не з'являлася, готувала їжу в себе. В першій при вході кімнаті в неї стояла Цегляна груба. Коли у вихідні дні у неї збиралися гості, вони засиджувалися допізна. Гучно співали українські пісні і розходились аж у півночі, голосно перемовляючись і тупочучи в коридорі за нашими дверима. У кутку, де коридор завертав до кухні, мешкала тітка Дуся з донькою Надькою. Дусю прозвали «Люмпен пролетаркою». Вона була підсліпуватою, окуляри не носила і тому ходила трохи згорблена. Проте добре бачила все, що погано лежить і непомітно підбирала чуже. Постійної роботи Дуся не мала. Була малоосвіченою, підробляла, де доведеться, прибиральницею, пральницею, а то й звичайним чорноробом. Чоловік її Повернувшись з війни, затримався в сім'ї ненадовго. Тиждень пиячив, приповзаючи додому мало не рачки, влаштовував середночі скандали, лупцював дружину і брудно лаявся. А одного разу втрутився у вуличну бійку. Демобілізовані відразу після закінчення війни солдатики з нашого і сусідніх дворів попервах пиячили в забігаліці навпроти нашого будинку, ту пивничку називали просто Утоски на ім'я Шинкарки. Починали зазвичай зі 100 грамів горілки з причепом, тобто скелихом пива, і заходилися згадувати про війну, фронтові епізоди і вихваляти роди військ, в яких служили. На цьому ґрунті траплялось, виникали конфлікти. Напившись, солдатики розходились по дворах з'ясовувати стосунки – і спалахували криваві бійки. Артилеристи доводили, що саме завдяки ним було розгроблено фриців. Заперечуючи їм, піхотинці знімали шкіряні ремені з важкими бляхами, а моряки хапалися за кортики. Якось під час такої сутички сп'янілий чоловік тітки Дусі заскочив додому, витяг зі свого фронтового ранця трофейну «Фінку» Його встромив її в спину, котромусь із тих, хто йому особливо заперечував. Відтоді він у нашій квартирі не з'являвся. Найпомітнішою постаттю серед сусідів, кімнати яких містилися в останньому коридорі, ближчому до кухні, був, звичайно ж, Борис Вікторович Дунаєвський. Високий, худорлявий чоловік з невеличкою сивою борідкою-клинцем. За віком він був найстаршим у нашій квартирі. Закінчив війну майором медичної служби і коли ми переселилися в цю комунавку, працював у лабораторії Київського водоканалу на Подолі. Мав дружину, значно молодшу за себе, Луїзу Миронівну. Подейкували, що він довго не одружувався, вів вільний спосіб життя, запрошував до себе в гості гарних дам, Одно слово ні в чому собі не відмовляв. Та з часом відчув, що вік таки дається в знаки, і вирішив стати розсудливішим. Зупинив свій вибір на Луїзі. Вона не була красуною, скоріше навпаки, пласка й ходюча, як дошка, довгоноса, ще й сприщем на кінчику носа, але мала великі чорні очі і довге темне волосся. Луїза Миронівна кохала його без тями, вірно, прислуговувала йому, можна сказати, жила Борисом Вікторовичем. Звісно, дітей у них не було.